De un an de zile. Și a fost băgat la carcere din momentul intrării? Nu, doar după ce a încercat să-l omoare pe gardianul însărcinat cu aducerea frană. A vrut să-l omoare pe gardian? Și puiți-vă, domnule! Cazul acesta ar fi trebuit să faceți o plângere împotriva lui. Inutil, domnule inspector. Este îndeajuns de pedepsit și așa. De-al Acum e aproape de nebunie și mai mult ca sigur că până într-un an va fi nebun de Atunci, cu atent mai bine pentru el. Aveți dreptate, domnule. Reflexia dumneavoastră dovedește că a studiat profund natura umană. Astfel, avem în carcerea cu numărul 27, care nu e despărțită de aceasta decât de 20 de picioare, un bătrân abate italian care se află aici de vreo 5 ani. Prin 1813 însă cam scrângit. E mai bine să-l vedeți pe el decât pe acesta. Nebunia lui este amuzantă, are o nebunie ciudată, Se crede posesorul unei comori imens. În primul an a oferit Guvernului un milion dacă va fi pus în libertate, în al doilea an două milioane, în al treilea an trei milioane și așa mai departe. O să vedeți, domnule inspector, acum e în al cincelea an de captivitate, vă va cere să vă vorbească în secret și... Şi... Îmi va oferi cinci milioane, nu? <laughs> Se cheamă milionarul vostru, abatele faria. Bine, bine, voi trece și pe la el. Deschide-te aici la trei de spate. Nu trebuie În rezuma, ce o, domnule, întreb ce crim am săvârșit, Cer să mi se dea judecător. Cer deschiderea procesului meu. Cer în sfârșit să mă împușcați dacă sunt vinovat. Iar dacă nu, să mă puneți în libertate. Fie vă milă de mine, domnule. Cereți pentru mine nu indulgență, ci asprimea. Nu grațierea, ci, ci judecata. Bine, bine, bine. Voi examina dosarul dumneavoastră. atunci sunt liber. Sunt salvat. Cine te-a arestat? Domnul De Vilfor, vorbiți cu el și vă veți ordingea. Domnul de Vilfor nu mai e de mult la Marsiria. A fost mutat la Toulouse. Oh, atunci nu mă mai mir. Singurul meu protector a fost îndepărtat. Domnul de Vilpor avea un motiv de ură împotriva dumitare? niciunul, domnule. Ba chiar a fost binevoitor cu mine. Aș putea să mă încred în notele pe care le-ai inclus în dosarul dumitare? pe deplin domnule. Bine. Atunci așteaptă. – Ce părere ai, domnule guvernator? – Nu e nicio speranță. Cunosc bine dosarul nefericitului. – Și ce scrie în el? – Edmond Dantes, bonapartist înverșunat. A luat parte activă la întoarcerea uzurpatorului din insula Elba a se ține în cel mai mare secret și cea mai strictă supraveghere. A să zic așa? Și cine semnează această caracterizare? Substitutul de procuror regal, domnul de Villefort. Hai, 34. Te-am adus seama și pâinea. Eh. Ce? Iar ai căzut în melancolie? Câte dată recure de când a fost domnul inspector general tei? Voi vroia să se luni? Vă să zic nimic. Nimic puieule, nimic. El îi n-știe. Voi să mai treacă încă de şase ori şase luni? Tot de tot nimic. Ești calostrel? Ești? Ești unul trabuscat? Ești? Zid. Noi, cu neputință. Zidurile acestea ar putea fi urnite mic de un titan. E o închipuire a mele slăbite, poate bolnave. Am început să vorbesc singur, ca buni. Și totuși, nu. Nu. Au limpede? Au limpede? Aici. Inificio, de la la mie. La Cine ești tu, care vorbește unul singur? Oh. Audu-l-o-mi vorbim, nu? Oh, te rog. Te rog vorbește, omule, măcar că vocea admitale m-a sceliat. Cine ești? Cine ești tu, un prizonier nenorocit, numărul 34? Eu, cât numărul? 27. Lămurește-mă! La ce n-ar e crepatura din zid prin care vorbim? Din felul în care s-a auzit glasul? Mai că nu ești prea departe de mine. Deschizatura mi-a sacrat pământului. Bine! astup cu grijă crepatura. Să-i vești de la mine. de ți voi da de vezi să scoate piatra, scoate piatra de sub piciorul patelui. Deschidătria își răspunde în tunelul să paște mine. Bine, bine, așa mai face. He, t-am cărţi, a fost pe la dumneata, Da. Bine. atunci, avem douăsprezece ore înaintea noastră, hai, zi-n-o la mine. Așa, ha. vezi, Piatra din celula dumneavoastră. Am fost bine desprinsa, nu ai unelte. elte. Am lucrat cu coada cani, mi care mai bucă felice ruzeamă. Ma te-n dată? În dată ai un elte. Mi-am făcut câteva, în afară de o pilă. Uite, uite, am toți în trebuie. Alte, clește, pârghiri. Ce l-ai E de fier ale patului eu. Dar pentru asta ai avut nevoie de o voință supraomenească. Prin ta ești mai tare decât cei tari. Vrei să-mi spui cum te numești? Sunt abatele Faria. Și de ce ești închis? Eu? Pentru că am visat o Italiu unită, un stat puternic, centralizat. În noua adunatură de mici regate tiranice și slabe. Ne-am expus părerile într-o lucare istorică de mari proporții. Da, dușmanii m-au vândut și iată. Da, da, da. Spunem, nu ești dumneavoastră preotul care e cotit. bolnav. <laughs> care... Care-i socotlit nebun, vrei să spui, da, nu e așa, nu-i îndrăzâneam. Da, da, da, eu sunt cel care e crezut nebun, eu îi da. amus de atâta vreme. E, da, să vorbim despre altceva, ce părere ai despre unel te-revele, <laughs> Și apoi se para subteranii, n-a fost singura mea de leticire în tot acest timp. Dar ce faci, ți alea? Scriam, studiam. Cum? Se dau hârtie, condurie, plineală? No, no. Dar îmi fac singur. Îți fac singur hârtie <laughs> și ți le Da, da. Între hârtie îmi servesc cărpele, rupte din camăș. Am născocit un preparat care face cârpa netedă, ca pergament. v să zic că e și chimis? <laughs> oarecum, oarecum. L-am cunoscut pe la Voaschie și sunt prieten cu Gabani. Dar dacă nu ți s-au dat condee, cu ce-i <laughs> Mi-am făcut condeie. Aș putea spune mai bune decât cele obișnuite, dintr-o materie necunoscută. Cartilajele <laughs> capetelor de pești. Ce le se servesc uneori în zilele de post. Dar cernearea, cu ce ți-ai făcut cernearea? <laughs> în carcera mea a fost cândva o sobă. Uite, uite, hornul a fost astupat, firește-le, la cândva timp după sosirea mea. Dar ani de zile se făcuse aici focul. Hornul era căptușit cu funingina. <laughs> Topesc funingina în porția de vin care ni se dă în fiecare duminică și asta îmi furnizează o cernală excelentă. <laughs> de altfel, iată, iată și alte unelte pe care mi le-am făcut de-a lungul anilor. Uite, uite, uite, un act de pusut din os de pește, <laughs> o scară din fâșii de pânză împletită. <laughs> iată, un cuțit, ascuțit ca un price! <laughs> da ce, cu dumneavoastră, ce ai rămas așa pe gânduri? Cum? Da, mă gândesc, în primul rând, la, la inteligența enormă pe care ai cheltuit aici în captivitate, la lucrurile uriașe pe care, fără îndoială, le-ai fi realizat fiind liber. Dumneavoastră, care ai o cultură atât de vastă, cunoști istorie, literatură, chimie, nenumărate limbi străine. O, ce fericire pentru dumneata, că ești atât de învățat. <laughs> Ia, spuneai că te gândești la două lucruri. Da. Care e cel de-al doilea? Mă la viața mea. S-a bătut asupră o mare nenorocire pe care nu am meritat. Ia, Așa da, te socoți din nevinovat pe faptul care ți se impută. Absolut nevinovat. O, jur pe fericire ființelor care îmi sunt dragi părintele meu și Mercedes. Știi ceva? Îți spunem povestea dumneavoastră. Poate te voi ajuta să pătrunzi taina condamnării dumneavoastră. Da. Bine. Bine. E, și acum să analizăm lucrurile. Da. Urma să fii numit capitanul faraonului. Da. Avea cineva interes ca dumneata, să nu devii capitanul faraonului? Nu, eram foarte iubit de bord. Dacă mateloții ar fi putut să aleagă un conducător, sunt sigur că m-ar fi ales pe mine. Un singur om avea oarecar motive să-mi poarte pică. Eh? Adusesem câtva timp înainte o ceartă cu el și propuse propusesem îndoieri pe care l-a refuzat. Aha, aha. Cum se numea omul acela? Dan glar. Da ce era el pe bord? Agent contabil. Dacă deveneai capitan... L-ai fiți la postul postului? Nu. Dacă lucrul ar fi depins de mine, căci mi s-a părut că vă doare carne regulă în cotării lui. Ah. Procuror regal este înștiințat de un prieten al tronului și al religiei că numitul Edmond Dantes, secundul vasului faraonul, a fost însărcinat de miura cu un pachet pentru uzurpator, fiind de uzurpator cu o scrisoare pentru comitetul bonapartist la Paris. Se va avea dovada crimei sale arestându-l, căci veți găsi scrisoarea la el sau în cabina sa pe bordul faraonului. Trebuie să fie avut inima tare, naivă și bună pentru locul Crezi? Dar ar fi o mare mărșerie Cum era scrisul obișnuit al lui d'Angla? Nu- scris aplicat Cum era scrisul scrisorii anonime? În scris răsturnat Lăsă că contrafăcut Bine, mai departe Avea cineva interesul Ca dumneata să nu te însori cu Mercedes? Da, un tânăr care o iubea Cum îl chema? fermă. E un nume spaniol? Era catalan Crezi că el era capabil să scrie scrisoarea? Nu, no, nu, no, el m-ați dat o lovitură de atât atâta toată. Da, da, da, da, e, e în firea spaniolă un asasinat, o lașitate însă, nu. No. No. Dalmite, Fernan nu avea habar de toate amănuntele cu prise în denunță. Păi atunci e d'Anglar. No. No. acum no. sunt sigur. Aștept. Aștept. D'Anglar îl cunoștea pe Fernan? Nu. No. Ah, bătă, asta îi înămintesc. Îmi amintesc că i-am văzut odată împreună. Era cu două zile înainte de căsătoria mea. I-am zărit într-o mai era cu ei și un vecin al meu. <sus> nu ar fi deloc exclus ca danglar să-l fi folosit ca un alt. Da, da, mm? da, da, să s-a și întâmplat. Dar un lucru însă nu pot să-l înțeleg. De ce n am fost interogat decât o singură dată? De ce nu mi s-au dat judecători? Și cum de am fost condamnat fără judecată? Da, asta e ceva mai grav. Justiția are căi sumbre și misterioase, va trebui în această privință să-mi dai indicațiile cele mai precise. Haide, haide, hai, întreba-mă că-s dumneata vezi mai limpede de viața mea decât mine însumi. Cine te-a interogat? Procurorul regal? Substitutul? Judecătorul de instrucție? Substitutul? Era tânăr sau bătrân? Tânăr, 27 sau, sau 28 ani. Da. Nu e corupt încă, dar ambițios cum s-a portat cu dumneata. Mai degrabă blând, E ei, ei povestit totul. Totul? Și felul lui de a se purta s-a schimbat în cursul interogatorului. O clipă purtarea lui s-a schimbat când a citit scrisoarea care mă comprămitea. Părea compleșit parcă de nenorocirea mea. De nenorocirea dumneata? Da. Și ești sigur că el te Nenorocirea dumitale. Mi-a dat cel puțin o mare dovadă a simpatiei sale. Anume? ar singura piesă care mă putea compromi. Care? Denunțul? Bă nu, scrisoarea. Ha, ha, situația se schimbă, se schimbă. Omul acesta ar putea să fie o făptură mult mai mărșavă decât îți închipuind. A Scrisoarea spui, ah. <laughs> purtarea a fost prea sublimă ca să fie natural Crezi? Sunt sigur. Cui era adresată scrisoarea? Domnului Noartier, strada Cocheroan, ah. numărul 13, Paris. Pot să presupui că substitutul dumii avea vreun interes ca scrisoarea să dispară? Mm, știu și eu. Ai drept că m-a să în două sau trei rânduri în interesul meu, spunea el, că nu voi vorbi nimănui de scrisoarea aceasta și m-a pus să jur că nu voi pronunța numele scris pe adresă. Noartie! Noartie! Am cunoscut un nuartie la curtea fostei regine a Eturiei. Un Noartie care fusese girondin sub revoluție. Cum îl chema pe substitutul Dumnezeu? De vilfot. Ce? Ce s-a întâmplat? E bine, totul e acum pentru mine mai clar decât raza asta străbezie și luminoasă. Bietul meu, copil, cinstitul furnisor al căleului te-a pus să juri că nu vei pronunța niciodată numele de noarție ta. Noartier, l-am cunoscut bine, pe Noartier de Vilfort. Ei bine, Noartier era tatăl simpaticului substitut de procuror care te-a interogat. Treceau zilele și nopțile. Vara lua locul primăvării și toamna se schimba în iarnă. Treceau ani, Cei doi întemnițați puneau la tale tot felul de planuri de evadare, dar de fiecare dată prilejul nu părea de ajuns de nimerit. Între timp, Edmond nu și rosea vremea în zadar. Sorbea cu din comorile științei pe care îi le transmitea bătrânul abate și cu fiecare zi, fostul marinar devenea mai stăpân pe tainele naturii și a sufletului omenesc. Literatura și artele îi deveniră familiare și învățase mai multe limbi străine. Într-una din zile, când Edmond venise ca de obicei prin galeria subterană în celula abatelui, îl găsi pe acesta pradă febrei. Ce e? Ce e ce s-a întâmplat? Bine că ai venit pe Am să-ți îmânez un document care am putut să-l salvez și care îți va dovedi că nu ai Un document? Da, ascultă. Cunoști insula Monte Cristo? Da, am trecut deseori pe lângă ea. E situată între insula Corsica și Elba. Exact. E o insulă cu și pustie. Exact. O îngrămădire de stânce în mijlocul mării. Da. Ei bine. Aici, în această insulă, da. se află uriașul tezaur Cardinalului Cezar Spada. Cezar Spada? Ucis de mm. Eu am fost ani îndelungați lui Cezar Spada. Da, da, da, da. După moartea cardinalului am găsit acest document. Uite, oh. uite. citește bine. Învață-l pe din afară. Literă cu litere. No, da, sigur, de sigur am să-l învăț. Literă cu literă. Invadează. Invadează. Am să-i Tu... Nu trebuie să izbutești, mă. izbutești tână, capabil. Hai să îndeplinești. Sigur, ceea ce eu. Accesul. Nu. Edmont. Eu îl iau. Adieu. Nu. nu, nu, nu, nu. nu. nu. A rămas iar singur. Singur în mormântul acesta rece. Gândurile mari frământau mintea. Uneori se gândea să se despartă și el de viață. Dar anii nenumărați pe Fecuța alături de bătrânul înțelept nu trecuseră în zadar. Acum când bunul farei deschise ochii asupra lumii, viața îl chema cu și mai multă putere înapoi. Un gând de în minte cu puterea de trebuie să evadeze. Trebuie. Dar cum? Și iată că un plan să se păru destul de bun pentru a fi încercat. Va lua locul la baterii Faria? din giulgiul în care era acum cusut. Păstrând asupra lui cuțitul, va putea ieși cu ușurință din sac și, ridicând pământul proaspăt aruncat asupra mortului, să fugă din cimitir. Edmond își alună tot curajul și după ce l-a dus pe defunt în celula sa, îi luă locul, cosându se pe dinăuntru cu ajutorul unui actinoscă pește. Acum puteau să vină cioclii. Hai să-i spăvim repede cu el! ai legat? Da, și încă Garanteză! Atunci la drum, că nu mai e de Proastă vreme! Plâi să te afli pe mare noaptea asta! Da, da, abatele te primește să se unge! no I-a în gol, într-o fulgerare înțelese ce l-așteaptă. Pietroiul legat de picioare îl prăvălea cu putere spre fundul apelor. Dar nu era dintre oamenii care să-și piardă ușor gumpătul. Cu, cu o lovitură de puțit sfârșie sacul și într-o secundă reteze frânghia cu care era legat Pietroiul de picioare. N-au frațiat pe aici vasul acela maltez care l-am întâlnit. Ce crezi, Giacob? Uh -huh. Așa e, capitan. Uh -huh. L-am văzut și eu dar. Uh -huh. Sunt stânci pe aici. Noroc că vasul nostru e ceva mai solid. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> e, și ca niște contrabandiști cu experiență, în bine cu asta. <laughs> <laughs> e, Parcă se de ceva. Strigă cineva. O mapă, pe capitan, uite-l cu punctul acela. Despre nesaluta. Ia fi cu tine! Hai, hai, hai, hai! Giacomo, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! De cel puțin 24 ore ești, Sunt un marinar malteț. Veneam de prin Siracuza. Încărcasem vin și panolina. Vijelia ne a ne-a zdrobit de stânci. Mi se pare că sunt singurul rămas în viață. Ah, ba, vă mulțumesc. Eram pierdut. <cute> Când te-am apucat de păr și te-am scos? Păi Stam am cu barba mitale de șase cos lungime și cu chica de un metru, păreai mai curând un tâlhăr decât un om de treabă. Da, asta e din fricina unui jurământ pe care l-am făcut într-un moment de primeștin. Pe 10 ani n-am să-mi nici păr, nici barba. Jurământul se astăzi și era să mă nec tocmai în ziua aniversării. Ce facem acum cu dumneavoastră! Ce vezi, frate? Acolo bioară pe care m-a aflat, e pierdut capitanul mort. După cum vedeți, am scăpat cu desăvârșire gor. Din fericire, sunt în matelor destul de, de bună. Lebădați-mă în primul port de despopăsit și am să găsesc de lucruri pentru un vas comercial. Cunoști Mediterana? Navigați pe ea de pe când eram copil. Cunoști locurile prielnice oh. pentru a costare? Sunt puține porturi în care se nu pot intra și ieși cu copiii. niși. Ce-ar fi să am să vorbesc cu capitala! Tot avem nevoie, noi din oh, Sigur, nu mai să fii în stare să la făcăduială! Oh, voi face chiar mai mult decât am păgăduit?